Pista 5-20 M-am trezit aproape de ceasurile amiezii. În mod bizar, paracliserul n-a mai venit ca de obicei să mă deștepte în zori ca să-mi reiau activitatea și astfel pierdusem o jumătate de zi. Am sărit din pat, îmbrăcându-mă la repezeală și năvălind în antreu, unde pe patul paracliserului stăteau cei trei inși, care îmi căraseră apurile și păreau să mă aștepte. Bătrânul general îmi spuse, după ce mă salutară cu toții, abia ridicându-și pălăriile în alte și lucioase, că misiunea mea de până acum a încetat. Dum încredințată o alta, asupra căreia voi primi lămuririle necesare. Apoi mă luară pe sus, aducându-mă la sediul ligii, crezusem, dar în curând am înțeles că mergeam cu totul în altă direcție. La malul mării, într-o casă beche așezată pe stânci, unde, din câte știusem cândva, locuiseră ultimii urmași ai unei familii princiare era acum o instituție foarte greu de identificat. Nicio inscripție la intrare, niciun element care să poată oferi cel mai bag indiciu privitor la sensul la activității ce se desfășura aici. La ușe cei trei mă predară unui cerșetor bătrân și mut, iar ei rămaseră afară. Mutul bătut din palme și se înfățișoară doi la chei, de o îmbrăcați în haine impresionantă, de fireturi și nasturi lucioși, fătându mi semn să-i urmez. Interiorul clădirii era vopsit în cenușiu, ușile toate metalice, grele, abia mișcându-se în balamale, ferestrele închise și ferecate cu obloane masive, pereții goi. Coridoarele înguste și întunecoase miroseau a metal proaspăt vopsit, treptele pe care urcam și coboram erau acoperite cu preșuri negre de sac, sările aveau pardoseala de piatră și pașii răsunau amplu sub bolțile împăjenite de umbre. O tăcere compactă stăpânea întreaga încintă. În fața unei uși ne oprim. la cheii, au deschis-o și m-au împins într-o încăpere mare și goală, apoi am auzit cheia, învârtindu-se în broască și m-am pomenit singur. În lăuntru, un pat de fier, o masă și două scaune. Pe masă câte ceva de mâncare, o cană mare cu apă și două pachete de tutun, pereții fără geamuri, tavanul din lemn, pardoseala din piatră. Într-un colț, două speșnice de argilă, cu lumânări groase și lungi, care ardeau luminând întreaga odaie. Descumpănit de toate cele ce mi se întâmplaseră, mă trânti pe patul unde aveam să zac o zi și o noapte, fără a ști nimic despre soarta mea și despre rostul acelei ciudate recluziuni. Eram închis, ori nu eram, nu puteam să-mi dau seama. Vedeam în minte noaptea sărbătorii, aventura mea cu fost fostă apropiată când fusesem surprins de indivizia ascunși în odaie, râjul paracliserului, discuția cu gropari și apoi altele și altele, vizita la sediul legii, chipurile evreilor legați în casa profesorului, voala, tentativa de fugă eșuată, o retrospectivă haotică mi se derula în fața ochilor, neputința de a pricepe ceva, de a stabili puncte de reper, într-o învălmășeală de fapte lipsite de sens, mă chinuia îngrozitor. Auzeam un vuiet greoi, învoiau capul, sufletul, gândurile, datele memorii și ale conștiinței și ale simțurilor, începeau să-mi devină străine. Simțeam că uit sau că știu lucruri false, inventate de o pseudo-memorie trădătoare. Simțeam că mă copleșește o pseudo-gheață obligându-mă să o trăiesc. Un alt personaj îmi luase locul, căutându-și în minte alibiul unor viitoare ticăloșii. Ce va fi? Ce se va mai întâmpla? Iată întrebările care îmi erau gratine miloase, acelându-mi băzduhul și cerul. Nimic nu se va mai întâmpla, nimic, nu voi mai ști nimic, nu voi mai vedea decât duplicatele lucrurilor. Voi sfârși prizonier al falsurilor și al aparențelor trucate în contrariul lor, mașină de trăit evenimente mistificate." Începuse am împăcat definitiv cu ideea că sunt închis și mă liniștisem. Ba chiar sentimentul acesta mă reconforta, mă gândeam că singurătatea absolută a temniței mă va reda treptat mie însumi, îmi voi recuceri ființa, o voi reveni iarăși în albia adevăratei mele existențe, îmi voi câștiga realitatea și certitudinea, rănindu-mă nestingherit din trecut, care îmi va fi și prezentul și viitorul. Dar aceste gânduri tonice se prăbușiseră în dimineața următoare, când ușa pe care aș fi vrut o zăvorâtă pe totdeauna, s-a deschis brusc și în odaie a intrat personajul auster. Mi-a vorbit pe un ton grav, felicitându-mă pentru încrederea ce mi-a fost acordată de cercurile conducătoare, când mi-au rezervat, în ciuda multiplelor mele abateri, o sarcină atât de importantă. Ce fel de sarcină încă nu știam, dar aveam aflu îndată cu profundă uimire și neplăcere. S-a așezat pe scaun, proptindu-se comod în spătar, și-a pus mâinile pe genunchi și a început să mă inițieze. În scurt timp am înțeles că fusesem numit în locul groapă. Și că urma nu atât să continui în dărectnicile lor, cât îndeosebi să le situndule le pe baze temeinice, lichidând erorile și vorbăria lui deveni tot mai generală, văduvită de orice element concret. Voi primi instrucțiuni și indicații amănunțite de la Paracriser, care mă va și ajuta oricând va fi cazul. După un fel de interrogatoriu stupid, cuprinzând aceleași referiri la toate intimitățile cele mai genante, vorbăria lui își reloc cursul cu meandre și simnozită obositoare, cu tunul acela de entuziasm artificial și de putere mimată. Elan, abnegație, spirit pătrunzător, hotărâre, clar viziune și multe alte asemenea cuvinte, trebuiau să devină podoabele viitoarei mele activități. Am Amețit îi privea în fața când gravă, când antrenată de un zâmbet sobru și condescendent. Și abia la sfârșit observai că nu e același ce mă primise la sediul Rigi, deși îi semăna perfect și avea absolut toate reacțiile, gesturile, impresiunile vocale ale la. Alt, nemai vorbind de îmbrăcăminte și de frazele perfect identice. Când se ridică să plece strângându-mi mâna și întinzându-mi pălăria în care cu un gest mecanic aruncă indată un ban, l-am întrebat despre cei trei grofari. Surprins neplăcut de întrebare, a tușit graf dregându-și glasul, s-a încruntat ușor și mi-a spus Mai ai multe de învățat, ești încă ignorant în multe privințe, prietene." Străduiește-te să posezi principiile fundamentale și să răspunzi cum se cuvine încrederii ce ți s-a acordat. Și a ieșit, lăsând să intre în urma lui cei doi lachei care mă aduceau haine ai Domacului ale alegroparilor. În timp ce mă schimbam, căci mă obligară să o fac pe loc, luându-mi hainele mele, gândul îmi era la sărmanii mei predecesori. Eram convins că nu îi voi mai vedea niciodată și totuși aveam să-i reîntâlnesc în împrejurări pe care în clipa aceea nici nu le puteam bănuii douăzeci după seninul de gheață cu stele reci și cranii nocturne, albe, văroase, în l spațiilor selenare, ondulate în negru, au venit nopți cu zăpadă și viscol, gerul s-a domolit, peisajele și-au pierdut cristalul, învăluindu-și conturile în ninsoare și vânt. Ziua dormeam în notaia mea, seara venea paracliserul să mă trezească și noaptea târziu îmi începeam activitatea. Fusesem încadrată de alți doi gropari, sub ai mei, dar din câte îmi dădui seama, fiind investiți cu puteri mai mari și oricum știind mai multe decât mine. Zgărciți la vorbă, întunecați la chip, ascunși, suspicioși, îi purtam cu mine ca pe o pedeapsă, ori poate fiecăruia dintre noi era la fel de neplăcut compania celorlalți doi, încât ne închideam fără voie și fără să ne dăm seama în noi înșine, arătându o deopotrivă de neprietenoși și de străini. Nu știam nici cine sunt, nici de unde vin sau care în îndeletnicirea anterioară și nu simțeam nevoia să-i întreb. Poate că nu mai simțeam nici nevoia să o știu. nevo exterioarele cercului meu de senzații imediate începuseră să mă neliniștească și ajunsesem să le instinctiv. Cuvintele tânărului evreu pe care îl găsim legat fedeleș, împreună cu celălalt, poate tatăl său, îmi deveniseră light motivul fiecarei clipe. Primește totul așa cum ți se arată. Am nu te să descoperi alte înfățișări decât cele vezi. Uită-te chiar pe tine, cel de ordinioară și năzvește să te identifici cu cel ce devii pe zi ce trece. A lucrat cu intelectual. Agrețor și comod. În fiecare noapte, când ieșeam în cimitir toți trei, cu lopeți și tână ape, găseam o duzină de intelectuali, așteptându-ne răbegiți de fric, cu gulerele ridicate, dar plini de elan, gata oricând să supraliciteze, să se dea la acte pe care nimeni nu le-ar fi pretins de la ei. Mai văd încă ochii lor strălucind de răvă, extatici, umeziți de saliva canină a zelului cu disperarea și spaima secretă, care palpita în pupilele lor dilatate. Unii veneau de cu seară, deși se știa prea bine că munca începe târziu după miezul nopții. Veneau să fie primii, să fie văzuți, remarcați, notați undeva într-o evidență prezumtivă și poate profitabilă. Alții încercau mereu, în timpul lucrului, să elogieze sensul nobil al acțiunii noastre, să-și mărturisească emoția și bucuria de a putea aduce o cât de modestă contribuție la efortul comun, etc., etc., dar mutismul meu și al celorlalți doi, gropați, îi deconcerta în cele din urmă și îi vedeam iar tăcuți rotindu-și privirile anxioase fără să-și miște capul, încovoindu-și spinarea și tremurând. Pe câțiva dintre ei i-am surprins, vorbind însă în șoaptă cu parapliserul, venit pe nepusă masă ca să vadă cum merg lucrurile. Și am fost numai decât convins că devenise răuneltele lui. Era o noapte cu viscol puternic, nu se vedea aproape deloc și nu i-am putut identifica din păcate. Drept aceea, în noaptea următoare, le-am adus un bust grobian sau argilă alsă, și i-am obligat să cânte pe toți, rânduindu-i în același timp, să țină câte o oră, bustul în brațe. Atunci se produseră însă nenumărate scandaluri și încurcături. Începură să mi se plângă unii împotriva altora că li s-a luat bustul înainte de vreme, că unul l-a ținut în brațe două nopți consecutive, în timp ce altora le ajunge rândul din ce în ce mai rar, că nu știu care ar fi spus că bustul e prea greu și câte altele. Ba chiar unul mai obrasnic trebuie să fi fost dintre delatorii pe care-i văzuse înșușotint pe ascuns cu paragliserul, a propus să se aducă încă un bust. Ajunsesc însă să mirosesc cea mai mare parte a vremei în discuții și, în cele din urmă, a trebuit să limitez timpul fiecărui vorbitor, că eram amenințat să rămână în urmă cu lucrările propriu-zise. Trecuse destul timp și încă nu fusesem pe mare. Scheletele dezgropate le adunam pe țări le încărcam în barcă la oaltă cu resturile coșciu cutrezite, cu trezite, apoi ceilalți doi tovarășa ai mei se urcau și plecau în larg, spărgând cu și stratul subțire de gheață de la mal, iar eu rămâneam cu intelectualii, ocupând- de problemele lor la începută voisem să mă urc și eu în barcă, dar amândoi într-un glas refuzară, spunându-mi că nu e nevoie să mă obosesc de îndată ce ei singuri mă pot scuti de asemenea eforturi. Era limpede că nu aveam deslegarea de a cunoaște soarta scheletelor și hotărârea nu luaseră de sigur ei, ci li se transmisese de foarte sus. Atunci mi-am dat întâia oară seama că eu sunt, în fond, adevăratul subaltern și nu ei, cum mi se spusese când mi-au fost prezentați. Mă simțeam îngrozitor de prost, mai cu seamă că scena abusese loc în prezența intelectualilor. Și mi-era penibil să-i aud, cel puțin pe câțiva dintre ei, comentând cu voce tare despre grija a tuturora față de un om, cu o răspundere atât de mare cum eram eu. De atunci m-am ferit să o mai fac, până când odată mă invitară ei înșiși să-i însoțesc în barcă și astfel mi-a fost dat să mai urc o treaptă sau mai curând să cobor. M-am așezat alături de ei și am luat drumul largului, care ducea cu totul în altă parte decât crezusem. 22. Cei doi pâsleau, eu stăteam la pupă, cu ochii în noaptea ușor diluată de bănuia la zorilor. Barca sălta ritmic pe valurile înalte, care o încoronau cu spuma lor sărată și rece. Sărmul pieri și jur împrejur nu se mai vedeau decât apele, agitate în semintuneric tuneric și creste, albind, păzări căzute, valuri de mirese moarte cu mâini palide, implorând o clipă cerul ascuns și scufundându-se în adâncimile unde stăpânesc plante oarbe, coloane de marmură și unde melodioase de harpe verzi. Oh și ce rece, cum simți, coborând că făptura ta se împodobește cu aripi de gheață, despinse încet din oglinzi verticale și lungi, lungi, lungi. Și tu însuți devii tot mai lung pe măsură ce pătrunzi în jos, în rece, în verde, în translucid, și mâinile devin corse ridicate pe care trec alte mâini străvezi ale celor uciși, ale îngerilor adâncului, ale fericiților. Și ești blond, ai devenit blond, ai devenit de la mieză noapte, patria annecaților în imperii Reci. patria piraților așteptați de tron. Hieratice. Un fior de frig mă zgudui, tobară și mei băslea întăcere, tăcere, orizontul se depărtea împotriva întunericului și aceții. ceții. În fața a apărut lumina farului de pe promontoriul ce închidea golful mare, în adâncul căruia se adăpostea portul, și barca mergea îndreptându-se intra acolo aștepta mereu să-i văd oprindu-se și trimițând scheletele spre odihnă adâncimilor, care bănuisem că le era hărăzită. Îmi și și dansul lor regănat prin apă, fluieratul subțire al oaselor urmărite de ochii rotunzi și imobili ai peștilor, spectatori privilegiați ai celor din urmă, gesturi pe care fostele trupuri aveau să le mai schițeze vreodată, înainte de a primi botezul a altor recnuri. Dar drumul continua și vroparii nu manifestau intenția de a-l întrerupe. Tăcerea noastră era o convorbire mută, în care fiecare replică devenea contrariul a ceea ce ne-am fi spus unii altora cu glas tare. Era transcrierea intimă, secreta adevărului de nerostit și poate de aceea tăceam atât de înverșunat și de consecvent. Cum tăceau de cele mai multe ori toți oamenii orașului, când obosea la falsității și a graiului anapoda îi copleșa, ori teama pentru destinul imprevizibil al cuvintelor rostite se insinua tiranică în spiritele lor turmentate. Niciunul dintre noi nu știa de ce se afla alături de ceilalți. Ei mă luaseră să-i întobărășesc, pentru că li se spusese de data asta să o facă, tot așa cum până în ziua aceea știu să că nu trebuie să mă accepte alături de la drumurile lor. Vor poate că vor fi știut mult mai multe decât îmi închipuiam eu, poate că singurul care nu știa niciodată aproape nimic și trăia proiectată de voințe străine, printre evenimente întotdeauna neașteptate, ascunse în tărgul lor umilitoare, eram eu. Gândul acesta se aștepta, umbrindu-mi mereu existența, întunecându-mi. Imaginile, și jucându-le perfect prin fața ochilor, încă ne deprinși să fabuleze realitățile în loc de a le vedea. O, oh, dacă mi-ar fi spus cineva că nu știe nimic, dacă aș fi întâlnit oameni dispuși să mă împartă incertitudinile și umbrele, sau să mă creadă mai inițiat decât ei, mai vechi, mai aproape de nucleul enigmatic al tuturor timpurilor. Dar cine să fie când, fără a putea fi vreodată singur măcar în uitare, în veche, în somn, eram în lanțurile celei mai implacabile singurătăți. Oricine era lângă mine, era după cuvântul cărții, ca o odrastă și ca o rădăcină din pământ uscat. Nu avea nici chip, nici frumusețe, ca să ne uităm la el, și nici înfățișare. Farul se apropia tot mai mult și și întorcând capetele din vreme în vreme, năzuiau spre el. Din noaptea când eșoase mistovit, pe stâncile de la temelia lui nu mai fusese pe acolo și, între timp, se împliniseră schimbări însemnate. De-a lungul promontoriului se improvizase, în vecinătatea farului, un mic chei unde puteau acosta vase, iar lângă vechiul turn, solitar apărut apăruseră încă două clădiști nu prea mari, atât cât îngăduia îngustimea aceleiași pârâșii de piatră, prelungită în larg. La câteva mine de vărtare de port. Se luminase când barca se alătură cheiului și groparii săriră întâmpinați de un personaj în care o recunoscui cu oarecare greutate pe servitoare. Când și cum ajunsese acolo și ce semnificație avea prezența ei, nu reușeam să realizez. Mai cu seamă însă în ei, ce mă se la început, părea cu totul neobișnuită. Era îmbrăcată într-o elegantă blană de panteră, înținută de sport, asortată cu gust, numai pe cap purta o pălărie înzorzonată, nepotrivită cu restul hainelor și de o vădită vulgaritate. Îndată se arătară câțiva slujbași în haine negre, a domacelor celor pe care îi găsisem cândva aplecați peste registrele lor mari, în odaia de la baza farului. Cărunți, slabi și trași la față, cu ochi albași în încercuițe de riduri pergamentoase, ai fi spus că sunt frați sau rude apropiate, judecând după aerul de familie pe care îl aveau cu toții. A cu ei un așternut de sac și începură să așeze scheletele cu grijă încet, de parcă ar fi umblat cu vase scumpe de porțelan. Le-au înfășurat în așternut și rândule pe sus, plecară spre una din cele două clădiri noi, iar groparii se retraseră cu servitoarea, mai la o parte și discutară ceva, întorcându-se mereu și privind spre mine, care rămăsesem în barcă. Mi se făcuse un somn teribil, că era ceasul când mă culcam de obicei, adecând cu munca mea de noapte. Nu știam ce să fac și ce sens avusese venirea mea acolo. Eram totuși satisfăcut de pasul cel făcut se cu acea călătorie, în sus ori în jos, spre cei mai mari, mai apropiați de inima noilor alcătuiri. Probabil că pe acest capăt de promontoriu se va fi întemeiat un nou cimitir unde se mută morții din celălalt. Așa am ziceam am zării o altă barcă, purtând trei gropari, ce se cu mine și cu tovară și aducând și ea câte schelete pe care le luau în primire, aceiași și ieșiți iarăși din clădire cu aștenutul lor de sac. Voiam chiar să urc și eu pe chei să mă prind puțin, căutând locul noului cimitir. Însă servitoarea, care continua să discute cu groparii mei și cu alții doi veniți în cealaltă barcă, se ne liniști brusc, arătă cu mâna spre larg și indată sări toți, apucând vâstele și pornind fiecare în drumul lui. În direcția unde arătase servitoarea a apăruse o navă albă, elegantă ca o lebădă sărbatică, înaintând în repede spre far. Nu mai văzusem astfel de corăbii decât în țările bogate, unde e înpetrecuse în copilăria și tinerețea. Pe acei străini îi va fi așteptat servitoarea, într-o ținută atât de neobișnuită pentru viața orașului meu. Dar nu mi-era dat să văd care era rostul superbei nave și ce temeiuri o aduceau în plină iarnă, posomorâtă, spre cheiul improvizat lângă far. 23. La întoarcere, groparii, după ce văzliseră cu disperare, asigurându-și o bună distanță de naba ce se vedea acostând, devenire mai vorbăreți. Începură să mulțumesc pentru modul cum dirigez lucrările, pentru tot ceea ce au învățat de la mine, pentru ajutorul și grija mea permanentă față de cei a căror responsabilitate o am și, în primul rând, față de ei. Deși se simte dator să recunoască cinstit că munca lor n a fost întotdeauna la înălțimea sarcinilor, au manifestat nepăsare, spirit anarhic, lipsă de umilință și uneori chiar horgoliu. După ce mă aduseră elogii jenante pe care nu vedeam deloc de ce le-aș fi meritat și se flagerară acuzându-se de toate neregiurile, schimbară din nou tonul și aruncară vina asupra mea, care poate că nu întotdeauna i-am ajutat îndeajuns, neglijându-mi uneori îndatoririle, trecând cu vederea anumite slăbiciuni ale altora, tocmai pentru că le manifestasem și eu însumi într-un grad mult mai mare. Și așa mai departe. Să mă gândesc mai bine, să-mi analizez atitudinea. Ce fel de atitudine, eu care eram cel mai străin de toate și lucram ca un prizonier, ca o mașină, ca o stafie. O revoltă cumplită mă și dacă aș fi putut să o fac, i-aș fi aruncat într-o clipă în mare. Dar mă stăpânii. Îmi simți putința și lanțurile nevăzute. Încercai să le vorbesc și eu în stilul lor, zadarnic însă. Cuvintele mă refuzau, ori se desfăceau în silabe nearticulate, întinzându-se ca guma arabică, și spârșeam prin ale pa în balurile de un verde metallic, urmărindu-le cum plutesc și se destramă treptat. În fond, marea se macerează și scoate la țărm atâtea murdării bastarde, de ce n-ar purta și gunoaiele verbale, scuipate zilnic de toate graierile care putrezesc aici, ori aiurea. Dar oamenii nu scuipă cuvintele, ci le înghit. Odată și odată voi învăța, desigur, și eu să le înghit. Să nu mai rostesc decât cuvinte. Odată și odată voi învăța, desigur, și eu să le înghit. Și voi deveni un papagal perfect. Și nu voi mai uzurpa colivia în care am intrat de pe acum. Pentru că mi-am pierdut aripile și nu mai am tăria să visesc la sublima nebunie a junglei. Ultima aluzie a rolului meu se risipi, ce fel de subalteni, îmi erau gropari, când tocmai lor vi se încredințase răsarcinile cele mai ascunse, în timp ce eu asistam ca un figurant. E adevărat că noaptea, în timpul activității din cimitir, toată lumea se învârtea în jurul meu, ca și când aș fi fost într-adevăr personajul central, șeful suprem. Ei înșiși își păreau foarte disciplinați și la locul lor, ca unice ce îmi erau ajutoarele cele mai apropiate, Aici însă, pe mare, deveniră insolenți, făcură chiar o aluzie destul de transparentă la aventura mea cu proprietărea sa, ba mai mult insinuară că aș fi avut unele relații cu un fost gropar, ce se dovedise ostil noilor vremuri. În ciuda treptatei lor reveniri la slugărnicie, am înțeles că li se ordonase să mă ia cu ei, pentru a-mi arunca toate murdăriile pe care mi le adresară, și din clipa aceea, dușmănia noastră s-a declarat. Atitudinea lor cunoscu însă o schimbare nepotrivită a adevăratelor sentimente pe care le aveau unii pentru ceilalți. Din posacii întunecați la față cum îi știusem, devenirea de o jovialitate servilă, mă salutau mereu, unul din ei îmi sărută și mâna, lăudau într-una tot ce făceam și îmi adresau felurite invitații. Ba să bem ceva, ba să-i acompaniez la vrunhan, ba să mănânc cu ei din bunătățile ce și le aduceau de acasă, felii mari de mămăligă rece cu marmeladă de dovleac. Ajuns să mă agaseze cu stăruințele lor și îmi era ciudă că prin forța lucrurilor nu-i puteam evita. Când se apropia miezul nopții, mă cuprindea sila numai la gândul că voi fi iar nevoie să-i întâlnesc, să lucrez alături de ei, să-i suport, aș fi preferat de o mie de ori să fi rămas acrie și posomorâți, cum se arătaseră la început, și mai era cel puțin un capitol suspect în comportarea lor. Aveam aproape certitudinea că locuiesc amândoi în o deaia vecină, sau cel puțin că sunt printre habitualii întâlnirilor, de felul celei surprinse de mine prin geam altădată. Nu-mi spuneau însă nimic și mi se părea tot mai ciudat că pe mine îngă, nu mai invitase nimeni în odaia respectivă, deși vechii gropari erau chemați cu toții, sau poate că fuseseră o singură dată când îi văzusem eu. Numai Paracliselul putea să știe și mă hotărâi să-l întreb direct. În calitatea mea de gropar de noapte mi se părea firesc să fiu inițiat în ceea ce îi văzusem făcând pe și mei, și împrejurarea nu a întârziat să se arate.